Яким просяклася під час дороги додому. Слава Богу, що є катька, яка забрала малу до себе, інакше важко уявити, як би вона доперла її через усю цю божевільню. Загорнувшись у теплий халат, потелефонувала каці, розповіла про те, що відбувається на вулиці, поговорила з настунею, цілком задоволеною життям. Що там мама з її розмовами, коли тут компанія? «Гра, у якій можна вийти на десятий рівень, і взагалі не заважай. Дитинство заглиблене у себе. Завжди». Степан прислав смс-ку, Чесно відповіла, що зустріти не зможе через стихійне лихо, а в тому, що воно затягнеться, не було жодних сумнівів. Інтернет переливався через край відомостями про застряглі машини, про фури, які заблокували в'їзди до міста про аварії та лампочки порожніх баків, які запалювалися на панелях. І скрізь лайка, прокльони, обурення та погрози на адресу міського начальства. Ну так, лаєтеся в інтернеті – це по-нашому. І емоції викинув, і небезпеки немає. В неті можна все, як у тому анекдоті. Поза очі ви можете мене не тільки лаяти, поза очі ви можете мене навіть бити, де прохоплювалися радісні вигуки з приводу перемоги наших футболістів над поляками. Але вони швидко тонули у зливі звинувачі на адресу мера, який замість рулити ситуацію на дорогах насолоджувався сука футболом у теплій Варшаві. Ще двічі розмовляла з Катькою з приводу стихії, про малу і взагалі. Останнім часом почала незручно почуватися на самоті. Звісно, причина цьому існувала і гніздилася глибоко в тілі, але про це вона воліла краще не думати. От приїде Степан, поговорить з ним, тоді може щось разом вирішать. Так пригрілася на дивані, що ледь переконала себе зібрати з підлоги речі, вкинути їх у брудне та переміститися спати до ліжка. «Дасть Бог світ, дасть і совіт». Зранку прокинулося не рано, бо субота. Визирнула у вікно і остовпіла. Бо Києва не було. Існував лише сніг, білий, масивний. Він вкривав усе до обрію, не залишаючи місця людині. Машини на стоянці перетворилися на кучугури, укриті з головою, наче іглу в ескімосів. Двір став білим незайменим полем, якого не торкалася людина, ба навіть звірина не залишала слідів. І лише двірничка з лопатою в руках намагалася продовбати вузеньку стежинку від під'їзду до дороги з відчайдушністю мурахи, що самотужки намагається розкопати скіфську могилу. Дорога теж була білою, бо машини здалися незборимі стихії, і зупинилися на узбіччі. Хто куди доїхав, лиш де-неде де виднілися самотні постаті людей, що за повною відсутності тротуарів, захованих білою ковдрою, шпацирували просто з серединою дороги, і їм ніхто не заважав. Дерева з готовністю прийняли на себе забуту вже зимову вагу. І присіли під нею а той та ялинки, Привалило так, що вони перетворилися на снігові горбочки. Вітер стишився, але сліди його нічних забав залишилися у вигляді високих, у людський зріст, заметів, що зібралися попід трансформаторною будою та біля навітряної стіни будинку. А головне, на вулицях було незвично порожньо, немовби люди поїхали з міста чи заховалися від небаченої хвороби. Поодиноке ворушіння двірників та перехожих лише підкреслювало порожнечу снігової пустелі. Це була велична і водночас страшна картина. Такого Києва Уляні бачити ще не доводилося. Та й навряд чи хтось бачив його таким. Інтернет працював, однак користувачі переважно спали, зморені боротьбою зі стихією. Катька відповіла есемескою, що діти ще у ліжках і нічого нового, слава Богу, не відбувається. А Черешенька раптом передзвонила і почала збуджено розповідати, що Вікінг оце щойно приїхав з роботи, що він був у пробці 14 годин, що в нього сів мобільник, скінчився бензин, урвався терпець, але все одно нічого зробити не міг, що вона хвилювалася, але не хотіла нікого турбувати, що уся влада – наволоч – що так більше не можна. Уляна слухала і думала про своє. Як там Степан летить із Сибіру? Вже де-де, а там, мабуть, знають, що таке сніг. І він зрозуміє, якщо вона не зустріне. У крайньому разі щось вигадає. Може, переночує у готелі в аеропорту. А що робити, коли стихія? Стихія. Стихія – чудове виправдання на всі випадки життя. Форс-мажор, як кажуть юристи, обставини непереборної сили. Це коли кожен залишається при своєму і звільняється від подальшого виконання контракту. Колись це звалося волею Божою, нині – форс-мажором. Чотирнадцять годин за кермом, ти уявляєш? Уляна не уявляла, чесно, але впродовж останніх років Забагато трапилося такого, що раніше навіть уявити собі не можна було, і люди втратили здатність дивуватися. Добрі люди чай розносили, цим і грівся. А це вже дивно, бо, здавалося, Майдан з його взаємодопомогою, чаєм та бутербродами залишився в далекому минулому. Велике місто завмерло під сніговою ковдрою. Хіба що метрополітен прокинувся і спокійно, Наче нічого не сталося. Ганяв під землею свої поїзди. Проте інтернет не так радів цьому, як обурювався тим, що влада не перевела метро на цілодобовий режим, що було б цілком логічним. Втім, яка там влада? Вона вся на футболі. Футбол для неї святиня, нова національна ідея, а мільйони киян та десятки тисяч машин – то таке. Проте хоч скільки пишив в неті, а сніг залишається снігом. І Бориспіль, куди мав прилетіти сьогодні Степан, за десятки кілометрів звідси. Пішки не дійдеш. Зустріти немає чим, її машина залишилася біля офісу. Його похована тут попід вікнами, у велетенській братській могилі зі снігу. Такий, що не розкопати, а навіть якщо розкопати – з двору не виїхати, бо снігу вище коліна. А якщо все-таки прорити тунель та дороги, що само по собі є неможливим, то вже дорогою проїхати можна хіба джипом, та й то хіба тим з Драгобрата, з ланцюгами на колесах. А жодного трактора чи іншої техніки для перебирання снігу не видно і не чутно. Уляна подумала про це і вирішила набрати Степана. Однак безрезультатно. Він був поза зоною. Певно, в повітрі. Це було погано. Тільки уявіть, прилетіти додому і опинитися в облуженому аеропорту. У душі панувало сум'яття, в тілі нудота, яка недавно оселилася в організмі. Цікаво, як відреагує Степан. Вагітність захопила її зненацька, втім, як це завжди буває. Спочатку не звертала уваги на цілком однозначній, як стало зрозуміло згодом, ознаки, мало там що. Закрутилася у справах, роботі, квартирі, потім замислилася, зробила тест, після чого замислилася ще глибше. І лише коли Степан полетів, зібралася до лікаря, де отримала остаточний вердикт. Саме тому вона так чекала на Степана, який завись десь між Сургутом та Києвом, бо навіть коли прилетить, все одно додому дістатися не зможе, бо в Києві два стихійні лиха одне з неба, інше з банкової. Треба було щось поїсти. Нудота тисла на шлунок. Уляна пересунулася на кухню, де замість звичного ранкового бутерброда зварила собі вівсяну кашу до якої нарізала яблука. Кава відправилася у заслання на найвищу полицю, її замінив трав'яний чай. Це себе можеш струїти скільки завгодно, а малому потрібні будівельні матеріали для тіла, бо звідки їх узяти? Сама худа, запасу нуль, пригадала вона слова лікарки. Цікаво, що скаже Степан, у нього ж дітей не було? Зрадіє? Чи злякається? Кажуть, чоловіки не люблять сюрпризів і бояться відповідальності, але ж він не такий. Він моряк, капітан, ну гаразд, помічник капітана, але все одно відповідає за команду, отже, може відповідати й за родину, так? Контакт з Настунею у нього склався, здається. Проти дітей нічого немає, значить, і з малим вийде. Уляна чомусь була певною, що носить хлопчика, хоч ультразвук ще не міг визначити цього. Дочка вже є, хай буде хлопчик, бо врешті треба ж переривати цю невпинну жіночу лінію. У прабабусі єдина донька, у бабусі єдина донька, у мами донька. Ні, їй потрібен хлопчик. Та й Настуня братика сприйме краще, бо між дівчатами завжди сварки і конкуренція. Поміркувавши так за сніданком, Уляна знову набрала Катьку. Діти прокинулися і тепер збиралися їсти. Катька – чудова, єдина і незамінна подруга. Уляні чомусь закортіло похвалитися їй своєю вагітністю просто зараз. Але телефоном це було якось незручно. Такі речі треба повідомляти очі в очі. Тайна стуня має про все довідатися від мами а не від її подруги, яка не стримається і обов'язково зійме жіночий вереск. Катька переконувала, що поспішати помалу не треба. Хайно дороги хоч трохи порозгрібають. – А у вас розгрібають? – уточнила Уляна. – Ні. – А у вас? – Теж. – Одна двірничка з лопатою. – Так, ця розгребе. Ти ж бачила скільки снігу. Снігу і справді було неймовірно багато. Навіть складно уявити, що його можна якось розгребти. Коли навіть припустити, що в Києві є техніка, люди, то куди вони його відкидатимуть? З тротуару на дорогу? А з дороги на тротуар, як кожної зими? Так і там, і там кучу гури. Втім, у словах «не поспішай» була рація. Бо навіть якщо захочеш, не особливо поквапишся. Сніг, усе заблоковано. Ще й зі Степаном нічого не зрозуміло. Ухвалили зідзвониться пізніше. Тобі все одно для малої готувати щось треба. А так у мене поїсть. А там подивимося, що буде у місті. Ти краще відпочинь. Відпочинь. Невже вона про щось догадується? Вона може, вона така. Вуляний язик зачухався сказати щось але стрималася. Якщо міркувати логічно, Катька мала рацію. Холодильник був порожній, до магазину без машини вирушати не хотілося, а для себе можна і так обійтися. Дякую, щиро зітхнула вона. І лягла відпочивати. Взагалі це диво, як змінилися звички за останній місяць-два. Уляна відчувала, як з енергійної, невибагливої робочої коняки раптом перетворилася на зманіжену, ліниву істоту, який то тут коле, то там тисне. Тепер її весь час тягло полежати, подрімати, відпочити. Думки відлітали хто зна куди, і навіть не завжди було зрозуміло, що відбувається в голові. З настуною такого не спостерігалося. А чи вже забулося, бо минуло майже дев'ять років? По телевізору показували фури, що застрягли в снігу по самісінькій вісії та заблокували усі траси. Журналісти стрибали по кучу гурах, високо, як чаплі, піднімаючи ноги, і залишалося незрозумілим, яким чином вони дісталися до місця зйомки, адже траси заблоковано. Інтернет ряснів відео, де чоловіки й жінки... Дружно штовхали автобуси, тролейбуси та вантажівки, і всі з однаковим успіхом, а точніше, не успіхом. Хтось катався на сноуборді дорогами, що й справді більше нагадували гірськолижні траси. Степан не відповідав на смски, і спроби добитися до нього були марними. У такому положенні на канапі з ноутбуком, телефоном та телевізором вона й задрімала. Прокинулися від несподіваного відчуття чогось важливого. Щось вирувало у повітрі, щось мало статися от-от. Серце тьохкало, і кров струменіла жилами з подвійною енергією. Уляна підвелася, пройшлася квартирою, зазирнула до кухні, а чи не забула вимкнути газ чи праску,